Capitolul 7. Oare nu știți, fraților, căci celor ce cunosc legea vorbesc, că legea are puterea asupra omului atâta timp cât el trăiește, și femeia maritată e legată prin lege de bărbatul său atâta timp cât el trăiește, iar dacă i-a murit bărbatul este dezlegată de legea bărbatului, deci trăindu-i bărbatul se va numi adulteră dacă va fi cu alt bărbat, iar dacă i-a murit bărbatul, este liberă față de lege ca să nu fie adulteră luând un alt bărbat. Așa că, frații mei, și voi ați murit legii prin trupul lui Hristos spre a fi ai altuia, ai celui ce a înviat din morți ca să aducem roade lui Dumnezeu, căci pe când eram în trup patimile păcatelor care erau prin lege, lucrau în mădularele noastre ca să aducem roade morții, dar acum ne-am desfăcut de lege, murind aceluia în care eram ținuți robi ca noi să slujim într înnoirea Duhului, iar nu după stouva cea veche. Ce vom zice, deci? Au doar legea este păcat, nici de cum. Dar eu n-am cunoscut păcatul, deci, decât prin lege, căci n-aș fi știut pofta dacă legea n-ar fi zis să nu poftești. Dar păcatul luând pricină prin poruncă a lucrat în mine tot felul de pofte. Căci fără lege păcatul era mort, iar eu cândva trăiam fără lege, dar după ce a venit porunca, păcatul a prins viață, iar eu am murit și porunca dată spre viață mi s-a aflat a fi spre moarte, pentru că păcatul luând în tem prin poruncă m-a înșelat și m-a ucis prin ea, deci legea e sfântă și porunca e sfântă și dreaptă și bună. Atunci ce era bun s-a făcut pentru mine pricina morții? nici de cum, și păcatul ca să se arate păcat mi-a adus moartea prin ceea ce a fost bun pentru ca păcatul prin poruncă să fie peste măsură de păcătos, că știm că legea e duhovnicească, dar eu sunt trupesc vândut sub păcat, pentru că ceea ce fac nu știu, căci nu săvârșesc ceea ce voiesc și fac ceea ce urăsc, iar dacă fac ceea ce nu voiesc, recunosc că legea este bună, dar acum nu eu fac acestea, ci păcatul care locuiește în mine, fiindcă știu că nu locuiește în mine, adică în trupul meu, ce este bun, că a voie se află în mine, dar a face binele nu aflu, căci nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe al se săvârșesc. Iar dacă fac ceea ce nu voiesc eu, nu eu fac aceasta, ci păcatul care locuiește în mine, Găsesc deci în mine, care voiesc să fac binele, legea că răul este legat de mine, că după omul cel lăuntric, mă bucur de legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege, luptându-se împotriva legii minții mele și făcându-mă rob legii păcatului care este în mădularele mele. Om nenorocit ce sunt, cine mă va izbăvi de trupul morții acesteia? Mulțumesc Lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru, deci, dar eu însum cu mintea mea slujesc legii Lui Dumnezeu, iar cu trupul legii păcatului.